Недовго ніч гуляли наші козаки. Поблизу святого міста гуляти довго не годилось. Іще не дійшло і до півночі, а вже всі давно спали. Хропли козаки на весь двір. От самої світлиці, де спочивав гетьман із шрамом, аж до стайні. Там спав Василь Невольник при череванових конях. Інші лягли під чистим небом. І хоч уночі на дворі було недушно, да тому черствому гарячому людові байдуже було про холод. Здорово було гуляком на дворі, як траві, що прив'яла вдень на сонці. Кругом по гаю щебечуть солов'ї, а ж луна розлягається, де коли й пугач скаже своє смутне пугу. Козацьке сонце Високо підбилось у гору, зорі вкрили все небо, як ризу. Не німе було козакові те небо і місяць, і зорі. Чи погляне на місяць, на його плями, чи погляне на зорі? то й серце і думка його розжевріє, як от Божого слова. Чого на місяці тієї плями? він знав чого то ще як каїн убив авеля то бог назнаменав на місяці той гріх своєю рукою дивіться каже люде так як сей каїн до віку вічного нестиме на плечах мертве братнє тіло так усякий душогубець носитиме до віку до суду тяжкий гріх свій а зорі то людські душі, як засне грішне тіло, добрі душі, покинувши землю, зносяться до Господа бога, купаються, обливаються в небесному світі, підслухають, що говорять на небі ангели. Як же часом покотиться по небу й погасне ясна зоря, козак перехреститься. І помолиться за усопшую душу. Інші зорі щастять у його на врожай, Інші на скот, А віз чумацька щаслива зоря. Ясна, пишна була ніч над Печерським, Де один тільки чоловік Дививсь на її дива, не спав. Дививсь і нічого не бачив, вже ж не хто сей один, як той сердега Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочавсь на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, да й вийшов у гай хвірточкою. Бідний козак таївся до сіх із своїм коханням,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 Коли б у Петра була ненька-рідненька або сестра-жалібниця, може б їм розказав він про своє лихо. Бо хоч як не гордує було козак любощами перед товариством, а як вернеться до господи, як зачне коло його упадати ластівкою мати, як стане голубити сестра, розчісуючи йому кучері, розпитуючи про далекі сторони, про козацькі пригоди той твердий як залізо серце пом'якшає і що тільки важке єсть на душі усе козак своїм щирим желибницям розкаже на біду в Петра не було ні сестри ні матері мав він за порядників тільки старого грізного паноця, де жартівливе товариство Ходить він, сновигає по гаю, І сам не знає, чого. Місяць став уже на небі нижче, Світить навскось по траві, По кущах, по березах. Ніч уже на ісході,